قد اوحي الى الى يقن الوحش لمتا ان العذابات يقن العذاب د الله په دنيا او اخرات کې على من پاغاچا برازي كذبات اغا درو جنواله کې د حق وتلا او مخ ايده حقا قال او فرعون فمر ربك با صوت فالل کے ساس او ددوالو يا بوسا ايبوسا قال او بوسا السلام ربنا فالل کې زبل اللذی آغا ذات تے آسا چی اغا ورکڑے دے خلقہو پیدایش تاگو کم ذات تا تا تول شیزو نا پیدا کری دی آغا سمان رب دے سمان رب دے ثم مہادا او بیائی ور تا لار قودلی دا دا جوان لار د جوان تیرولو حیواناتو پرندو حشراتو تا خبلا اخبلا نو بلے تیراز کئی قالواي فرعون فما بالو القرون الأولى صحال ده پيرورو بنو ده الظلام جده موسى عليه السلام ده فتوه لگي هلو ناخلق بطي بدزوه نشي خطا زمن پلار نکتا کافران مشرکانو ده سي وطاتا هم ده وي ولیا مشرانو بارا كتا سواه قالواي موسى عليه السلام علموها پویاو خبر لنو بنو خلقو عند ربی زبارم سرده فی کتاب الپایل عبداللہ کہ لا یضل ربی لا خطاچی کی زبرب ولا ینسى او نه یری زبرب سشی الذی اگرب جعللک الارضہ چا غج گرزولید تاسره د ازمکا بہدن تلائی وصلکلکم او چلولی دی ستاسد فیدیدہ بارا فی اپدزمکا کی سبر اللہ ر و انزل ا وری بن سبائذ بردا با البراد فاق رجنا راو باسبن بي هي پباران ازواج القسم لا بالباطل د بوټو شطا د یو بل مختلفو جدا جدا بوټي لا راو باسې ا دا لا توحيد دلائل پيش کړي قلو خري ور او سراوي العابكم والساروي الا في ذلك يقل ال بدي كه لايات القوم خار دلالندي او چالهته فائده ده له دا پاره د خاندان او د بِلَا حَادِثِ حِزْمَتِنَا خَلَقْنَاكُمْ بَغْتَاءُ پيدا کړي وي وفيَا پر حزمته کې با نو عيدُكُ تاسو باندې واپس تاو تا وبِلَا حَادِثِ حِزْمَتِنَا با نُخْرِجُكُ تاسو راباسو تارا تنُخْرَجَ زَلْزَلُ اسْبَاحَ تَقِيَابَ وَلَقَدْ أَرَيْلَهُ يَقِينَ الْخُذْلِ وَمُبُوسَالِ سَلَامَ تَ آيَاتِنَا بَوْجِزِ زَبُل كُلَّهَا تُولِ او تُولَ دَلَائِلُ وَتَقُولُ فکذب غدرو جنوالو کو او ابا انکاریو کو قال وی فرعون اجئتنا ایتار اټکړې دي بځتا له توخرجالا د دې لپاره چې توبه دې برج لرا بن ارض لا دزمکه زمغدا بسحریکا پجادوستا یابوسا ایبوسا علیہ السلام هر باتل فرستره د خپل کورسای اقتدار یې روي اله تجادو کری وبتهوبه سی فللقتین خواب خواب انگبرا ولو تاتا تا بسحرن پا جادو بسنی استاد جادو غنطا کی فجعل مقرر کا بایننا پامین زمن کی و باینکا و, و پامین زفل کی باو عدن وقت مقرر وزا علیہ السلام تای تاریخ تا مقرر کا نمو ناظری لا نخلیفو من بخلاف نکو داغی نحنو من ولا انتاو نتو مکانا زائی زائی مقرر کا سوا برابر رو. چه تو ورطا امرات لیشی یا برا برزای یا منگو ورطا امرات لیشو قال اوی موسیٰ علیه سلام موحدو کم وقت مقررستاسو یوم الزیلتی اغر وزد جشن ستانا تجی پا کم راز نخپل حکومت جشن مناوی اخ کروز دا اولی پا دغر از بردین خلق رازی کنا وان یخشرا لازو او راجم کول بشی خلق محاب و وقت نستاخ که رو مقرر شو اٹه مقرر شو زایو بو شو فتو اللہ فرعونو او ګرځید شو روشه فرعوت فجماعه ایده راجب ایکو یک پل تدبیر ثم اتل و چې راجب کر داګه درست راګه تا لو صاحرات رالو قال اوئی صاحراتو قال اوئی لهو صاحران اتا چا اوئی بوسا بوسا له له ک تباشي لا تفتررو بي على الله قذبا پهله دربه پهحيته کوب د بخ پهبا ستاسوو په عذابل پهذاب سره وقع د خوا به یقین تواني د مناغڅک افتال د دروغ پالله فتنزرو سااحرانو جګړوکړ کار باو پخپل کور کې چاې په نظره اجا وی نہ ها زکعه چې ته په تلګی چې دا پیغمبر دی پیغمبرانو سره ډېمه مخې منازري مچوي وا سرون نجوا اپ ټکرا گئی چرګه قالو او یې غای انها ظلی یقین الدا دواړه لصهره علی خابقا جادوګر دی یرید ان یخرجکم یستل ساسو من ارضکم د یزمک استاسو نه بسی حریما پا جادود دی دوارو وی از حبان آو دا دوارا چی بوزی به طریقت کم اغا دین استاسو علم و سلا اغا دین غوره کرشوه سیاسیو از دوارو قسمو لمسه ای کولا یاو دا اقتداروالاو چی دا موسیٰ علیه السلام مخالف شی آو دویم چی دا آغاوالا جو کره او پا اغا کم خلق مینو لشرك دی لجو کړو رسوم رواج بیرات نو دغه خو پخوشي خالي لوی پاغي والی اخلاق کی لوی ته دا اشاره کړل حق کول دي بدل لختم کی عج فاجبعو اتفاقک غي قاعده قاعده فاجبعو علی اتفاقک اخلاق کی قاعده کو د خپل چال ول ثم تو بیا رازی صفن صف صف وقد افلح اليوما او یقیناً کامیاب دیننو من آغا سوک استالال چه سوک زورا ورشو لا تقریح اوکا خواه قالو اوی جادو گرو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلاما اما ان تلقیا یا تو غرزو خلامسا و اما ان یا یومن اول من القا رنبری داگا چانا چه غرزو لکای سورة فاہا نمبر آیات شپارا سم پارا خالب الالقو موسیٰ علیہ السلام بلکی تاسو غرزوئی فائضا حبالوهم ناگہان آغا رسائی دا غی وائسویهم امساگانی دا غی یو خیر علیه خیال کرات لموسیٰ سال السلام تا من سحرهم دو وجد جاو دو کولو دا غینا پاغی انہا چی دا رسائی و امساگانی تسعامن حرکت کا او پاو جیسا پتکرا پی په پخپلز لکی خیفتن یری لگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نمارن سڑی یری گی نو اے موسیٰ علیہ السلام ام انسانو ان فطرتن یری اکرا قلنا اوی منگ اللہ وی لا تقب میرے گا انکا یقیلن تجی انتال آلال تزورورو غالب بے پدائی والقیو غرزو ماغام ساکی یبینی کا چستا خلاس کدا تلقف خلپا کی باغا ما آغا سنعو جنہی جادو گرو کم جو کری دی انما یقینا آغا سنعو چی جو کری دی جادو گرو کائی دو ساحرین جادو گر دے او داو ولا وَلَا يُفْنِحُ السَّاحِرُ اَنَا کَا بِا بِا بِا گِ جادو گر حیسو اتا کم وقت چراچی پا مقابلہ حق کے حق مقابلہ بیا جادو نشی کولے فاول قیصہ راتو او غرزو نشو جادو گر سجدن سجدہ گول کی خالو ویوی وی آمن نامن ایمان راوڑے را دے بی رب حارون پا حرب دا حارون علیہ السلام و موسیٰ پرب د رب دا موسیٰ السلام دا حارون و د موسیٰ رب انہی یاد کردے که فرعونم بیلیوز ربی قال اوی فرعون آمنتم آیتاسو ایمان راڑو لہو پا موسیٰ علیہ السلامو قبل ان آذنا محكة إجازة زمانا لكم تاسو تا لا ظالمان مال بيادة خلق كده إيمان در آروم اختیار واخلي إيمان بألا غير آره كي سوى خا إِنَّهُ يَقِنَنَّا موسى عليه السلام لكبيركم لأخو خام خاص تاسو مشر استاذ ده وقورا والمناظرين لنا ولا مقابل وسوء استاذ ده كيه اما فا كيه ار از مالک ظالب چل کئ کئ یوما پاکئ یوما انه یقل ال ابوسال سلام لکبیرکم خابخ مشر استاستا شده الذیغا علبکم ر موسا قودلی تا استا استهرجادو و اوری و فل اوقات الله خابخ سبکتکم ایدیکم خلاف العدل بدل ولا اصلي بانكم او قابقا تبس ورد وبسلكم تاسلرا في جزوع الاخلي باغ ترود كجروكي چه خلق وي دي ولا طالبنا او قابقا تاسب پو يشي اينا ج کوي زمننا اشد سخته عذابا فصزا ورپولكي وابقا سوكت پاتي کي دل کي په دنيا کي پته بدرته پپلو لغي صورت کي الله تيزي ور کوي فا بیان توحید او د دین جا دوگرو مکلکو خواه فقالو اویا غی لنو ثرکا چری منگ نگو رکو تالرا علاما پا آغا دلائلو جا آنا چراغلی دی منگتا بین البینات دا اخکاراو دلائلو شب شبوی دلائل بواو ری ابیاو ایزا پکی نیم نیم پاکی. ساحرانو ارتووی من تلالات طرف ندلائل را غلی دی اس تا ناخلو خوا تا ناخلو واللزی او آغازات فطورنا چه اگه من پیدا کریو فاقزی انتسوکا کا فاقز کاما انتقاز سچه که اگه اگه اگه من تا پا دلائلو باندیو پا آغازات کب سات ژوند پیدا کړی اته بابون سره څه کاي چې سدي اړه غواریا غوکا الا ما تقضي يقينا ته بقاي هذه الحياه الدنيا پدي ژوند دنیا کې بس مړباو کې د مرګ نرسته نور موږ سره څه کولې شي داس کاږي بل جابر حکومت په مقاواله کې کلا کې الا ابنا يقينا له عباد راولې دې رب بنا تخبل رب در لیان فرنا د دې لپاره چې بخلو کی منتا خطوایا نه د ګډاونو زمانګه و ما اکرهتلا او بخمنتا هاغه چې تاسو ور کړې ده علیه پاګی بال دی پمګ باندې بلا سحرې چې زګول جادو دی فران په سر کې دسیه او جادو مدرسې کولاو کړې وي چې چا ودا طالب نکاو الستابه ور کولا ها ها دا تورا تعلیم نشته از قرآن تعلیم نشته دا دنیا تعلیمون لزور دقا انا اللہ دی من کی والله خیرون دویلیو زمان عذاب و سخت و عذاب شیم لايورت داواي والله خير الله ورده په بدل ورکولو ثواب ورکولو په عذاب کې وابقا ولا به شپاتي دي انه يقيل الشان داده مياتي 84 ربو فلطا مجرم البدات حال چې مجرمي فان له جهلم يقيننا غلرا دو لا يموتو فيا غب فكل بريقي ولا يحيوا لوجوالدي لم بريقي ولا وجوالدي ا بشارت دغه مغخ کی را وا و من یاکی سو فراجی الله تا مؤمنن عباد راولل کې خدا بل صالحات او یقینا اغری اغارونه په طریقه د خپل پیغام فولای که دغا خلق لهم الدرجات العلا اغیل را مرتبه و پورت دیو چتی جنات و عدل جنتون دا میشوالی دی تجریچ بایگی من تحت ها لان جنتون انان انهار و ولی خالی دینا فیا دیبا میشه پایی که ودالک او من او داخو بدل دا غچه دا تزکر چی اغزان پاکره دا کفر شرک رسم رواجنا ولقد اوحينا يقينا الوحي كربا الى ابو صعب وصاله السلام دا ان اسري داج تبوذا دشفي اسرا دشفي بودلوتوي بعبادي بنديغان زبا بني اسرائيل فطر ابراهيم طريقاً لارو في البحر پسمن دركي يبساً وچا لا تخافو تبايا ريگا درقاً دلان دي كولو دا فرعون نتالر ولا تخشيو تبايا ريگا دا دو دبی دونا فاتباعهم روان شو پا من اسرائيلو پسي فرعون فرعون بجنودهي او رواني کخفل فوجو فغشيهم نپد کرو فرعونيانو لران من اليمبي دا دريابنا ما غش غش یا او چپټی کړ دایلاره ما نه ډوب کړ واذ الله فرعون بلار کړو فرعون قوبه خپل قوبه و ما هدا السما لار ورته نو خو دلی سورې بوبل کې براشي فرعون ایز تاسو ته الله او نو بلاری کړیو یا بنی اسرائیل نجات الله ورکه بنی اسرائیل ته دشمن بردار شو زور و قوت و طاقت ختم شو نوز بنی اسرائیل تسوئی یا بنی اسرائیل ایو بچو دا یعقوب علی السلام قد انچائیناکم یقینا منخلاص کردی تاسو من عدوی کم دا دشمن ستاسو نا وواناکم علوز مکڑی تاسو سرا جانب الطور الائبان نا طرف د تو طرف ته د مثالله سلام نه ولا زله ععلیکملبانله او را ورول منند په تازبان دی ترنج وصلله او رالیګې بې تااسستا نه لځې اووي کولوخوري بباتې بعد د پا کاغ نه راقنا کو چې مندر کي تااسته وله تتغ سر کشي به کوي في په دی کې بل و مندخ؟ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ وَرَابِشِ فَتَاسُ غَدْوَبِ زَمَا غَزَبُ وَمَنْ يَحِلُّ أَبُ جَاجِرَا غَلَيْهِ فَغَدْوَبِ زَمَا غَزَبُ فَقَدْ هَوَى وَيَقِينًا لَغَتَبَاشَ عَلَكْشُ وَالَّذِي يَقِلَ الزُّو لَا غَفَارٌ قَبَقَبَ خُلْكِ لِمَنْ ارْجَعَتْ تَابَتْ شِتُوبَ وَبَاسِي وَعَبْلَاوِ بَاد رَارِي وَعَبِلا كَارْ كَيْ صَالِحًا وَافَقَتْ او د دین لرستو د کلاکی په دیوال دی دانې چی پریګی خبره ټوله د استقامت ته ښه یی مسالې اومله لا نج بیا پاره کلاکی وبا عجلک او سشي سپتا در او ستا لرا القوبک د قول ساله یا ابو سا ابو سا لسلامه سوره بقره کې تاسو ویلو مایده کې او یا کسانې ځان سره بوتلو ابو سا لسلامه موسیٰ علیه السلام تی پلار که مح کشم ایده پارا چه زمان رب خوشحالی چیه دیتوی تا ما پس رازی لخده پاک ورطوی دا تعدیدی اونی اکڑت داقید زر رالی خالا اوی موسیٰ علیه السلام هم لا زمانا او یا کسان اولا دغه دغا خلق دی اثری زما پا نخش قدم را روان دی وعجلت اليك ابا تاديوك راستا بلاكتا ربي اعزمرابا سلال تر دعا ريل پارچي تخشاله شي قال هو الله فإلا يقين البا قد فتننا يقين ازميخ كدلي قوبتا استاد قوبو بي بعدك استاد ا دې را بل اړ کې دی هغه لرا اصابري او صابري دا ز صبر قبيله نو موسی عليه السلام باندې ایمان ښه راکاو ادن فت منافقو دا امران به پټو نه پوهيږي چې ده د اصل نڅګې موسی السلام ته ما پټه ایمان راوړل دي ادن ناجور منافقاتو فرجع موسی واپس ابو صالح علیہ السلام الہ کو بی خلق کو دا غضبانہ حال کې چغوساو اسفاً اور د کو د قبلہ او کره د کفر شر کار مالي چې سړې خپاطی شي خو فیا غون شوګانا وی با ګوره मेहनत کړه دے خلق به تیار کړه دے ایمانه راوړې او صابیره راغه غای بیلاری کوي قال اول ابو صالح ربای خبره قوم سره کوي راغه یا قومی ای زبا قوما علم یعید کم آیا لوز نوکل تاز سرا ربکم ربستاسو وعدن لوز حسن الخیستا ای زبا تاز در کوم نزو فاغی پسی تلم کنا افطال علیکم العهدو آیا اگدشو پتاسو مالی اغسامان سمادت لو اب اردتم یا تاسو غختل ای حلات راشی علیکم پتاسو غضبو الغصا میر رب بکم نطرف درخص تاسو فا اخلابتم نطاسو خلافوکو موعدی زماد آغا لوزو ما قدرته پده دیل ما نکلکو سگه از کتاب رالم قالو یه غی ما اخلافنا من خلافنا نکره موعدا کاس تا دلوزو بی ملکینا پخپل اختیار سی من مجبورشی ویو خواه من پسی او ناکار بولا لگی دل او ناکار پیلو سیاسی هلو منگا اغا مجبور حکروخا رداسی وطاپسی ام لگی دلی قرآن و سنتا و درستا با دین پریدی هلو تبا سکای تبا کلکی گوری ولیکن نا لیکن منگا حملنا برکرشیو منگ باندی اوزارا بوجونا من زینت القاوم کالو د دا قومنا سمت لف چه گلد ای دا مصر نرات نو دهی ده دا قیبتیانو نه کالی راغستیو من لراکه ای دا سوال منگی ها چو نو چکل دهی ده دا سمندر نه راپوری تا قیبتیان بلشو نو دهی وی ده دا خو پرده مال نه منگ او سا غیطا واپس کیگی امنا او دارنگی منگ ده پارستی امال خنده ده آلو سامیره راغه ویراشی یو شیطی دل جوڑو اغس رومو اجس دهی سرومو ویرازه چی ده اور می دکان می گرم کنی اجی دیتی ورواچو فا قذفنا نمانگو غرزو لغی لرا فا قذالی گا دغرانگی القصامیریو غرزو اغصامیری دغفلو سروس پینو لرا فیو بٹای که فا اخرجل هم راویستو سامیری دای لرا جسدن وجود والا لهو خوار چاگل را آوازو سخیو لا غی ورته جوړ کاه فقالو فسوئ اغه یی هاذا الہوکم تولو وی سمبلی سکسان سا پکې تیار کړو کړه هاذا الہوکم دا حاجت روا دے و الہو بوسا او حاجت روا د بوسا له سلام دے داس تاسو لایق دبن لګای دې د موسا فلسیه غیر کړ دې اغیر کړ دې دای پر خودی دے اتاسو ته لوي لالا پرد کوي افلا يرونا ايداي نه پويږي الله يرجع اليهم چې دوی واپس کوي دې قول الجواب ولا يملك لهم اذ اس کي نه د اختیار من دی لرا دررند ټکاري ور کولو ولا نفع او لنفعه دی رسولو عبادت خو به د حق جا کوي چې تاسو مصیبت در رسي اده نلري کوي اياد له فائده در کوي بغیر د اسبابو لږه عبادت پکای لته خدای تعالی جواب درکې لسه ادولي د دې عبادت کای ولقد قال الله ايقینا ویل ودایتا هارو ود هارون علی السلام بل قبلو د دې نه مخکی د ابو صالح السلام دراته نه مخکی یا یعقوب ای زما قومه الا ما فتنتم یا کلنت اسو پاس به کیو غرزول شوي به په وجه د نسخی لوي مصیبت کې پریوتای وَإِنَّ رَبَّكُمْ يَقِنًّا سَرَبُ الرَّحْمَنُ وَغَرَّحْمَانُ ذاتِ فَتْبِعُوا لِي هارُونَ لِإِسْلَامٍ وَارْتَيَبَا بِسِرَاضِ وَافِعُوا أَبْرِي أَوْ تَابِدارِي كَيْ زَمَادَ خَبَرِ قَالُوا أُي بَلِ إِسْرَائِيلُ لَنَبْرَحَ لن هَذَا بَيُب عَلَيْهِ فَعِبَادَتَ دِيسْخِي عَاكِفِينَ لِتِينْغَا وَتِيرَا حَتَّى يَرْجِعَ تَرْدِيجِ رَاو گِرْزِي إِلَيْتا إِلَيْلا بَنْتَا بُوسَا بُوسَا لِسَلَام ایلائینا منگتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام خبرې خبری نمانو داغمانو خاڑی قوم سر خبری داؤ شوی اوز خواه موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام سر خبری کئی قالهوی موسیٰ علیہ السلام یا حارونو اے حارونو ما منعاکا سشیز منکره تالرا ازراعیتا هم کلچی تا دی اولی دو ضلو چی دی بیلاری شو نسکی پحیوانت بیلاری شو نو اللہ تتبعاً تاولی زمان تابداری کوله ما پسیولی نراتلی افاسوی تا عوری اتا تا خو ما حکم کریو ستبا زمان خلیفہ یو دا اصلاح پکای و تا خلافو که زمان دا کارو ادگیر نیدی ولیو قال اوی حارون علیہ السلام یبن امہ اے زمان مورزیہ اولی دا پلا رہ لو خدا تر حب فما رحمو کخا لا تاخذ باللحيه تبري وما لن دګري زبانا الکه دی ول دګري کله کیږي چې تاسو پر خوږی الکه تاسو اور تبشید دیولې راګی را دیولې یو دې دابا الوبشوا دی ول دګري کله کیږي بوټه چې کله اغی لو چې تاسو پر تبشید راغستې اځي او کی چې ته پیسې پیو سنت د پی خبر وای بس کې نه انکار اول دابا کوي ولا براسي ابری و ما لپاره پسار انی خشیتو یقینا ز یری دم ان تقولا دو ویلستانا فرتق بین بنی اسرائیل چتا جدایره او ستار 달리 دي جوړ کړي په اولاد دی یعقوب علی السلام کی ولم ترقب تا انتظار نه کا او کلی زما د ویلا موسی علی السلام په عذر پېښ شو هغه او اول قوم بیا هارون علی السلام او سابری په قال او ابن صالح ترونو نبا تاسو ښه ښا او کړه ار یو کدل چې یو راګیرکی نه د پاکستان افسری یا استاد په مخ واخلی آیا خو په دې کې بل شي پرنسيپلو انور نه تاسو نه کای نه داغه و دې ادارې کی چسوب دي ټول نه و تاسو کای ار یو په کې صحیح خپل خپل کار قال او ابن صالح سلام فما خطبك سشان دستا یا سامیری او اے سامیری کار کاؤ واجه صدر دلید خوایا قالا اوی سامیری بصورتو ما اولیدل بے ما آغا دلائل لم یب سرو چه دین اولیدلی بیه غیل را ما تا دلائل معلومو ما آغا اولیدلو یو ماناکو امخوا چه دا غور ماناکو اب یاب آغا بلکو فاقباز تو لما منغول لغولي قبضة تان فمنغول لغول سرا من اثر الرسولي فطريقة دا اغا پیغمبر كم پیغمبر موسى السلام ستا فطريقة ذروانو استا دلائل را تمعلومو فنبستوها لما اغا دلائل وغرزون سمد لستا طريقة من پريخو دا وكذالك خيستا کرنو لیماتا نفسی اقپن لابسو اول می تپی جندلیو چی تپی غباری نو تا چی سکوله او سدیویل پاگی ما کلا که منگولی لگولیو نو اسم پریم خودنو ادا ما تاقپل زده دا یو مانا دخوا تفسیر کبیر سراج المدیر آنور مفسیرینو دا مانا کرده دیمه ما مانا نور مفسیرینو کرده جبرائیل علیه السلام برا تو نو سمندر نا جتاسو کل را پوریوطه غصر آسو نو آقا آس با چخپاو چتونه لاندی وشینکی را خوتو نو ما دادا لعلمی چی دیکی سچل لی نو ما زن سر آخار را واغستا آنو بیانی سچلو کو دا دی دا آخارا می دی, دی, دی سخیکی ورو غرزولا فنبستو ها آقا چه دا جبرائیل علیه سلام دا اصدق پولا دا لانده نمارا غستیوا اولی چه اگا اصدق پوچه تولا دا غیر دا لانده با شنکیرا خود نمائشی دیکی حیاتاو جودد ده نمائش راو غستا اینو دے اسخی کمی وروغ ورزولا اینو بنا دن اسخی جور شو اوازون اکول دا تریقماتا خپل نفس خود دلیوا دا معنی امو فسرینو کرده او چونک دا اسرائیلی واقعات تی دی. دا دیسو ا دا دې سوې زه غواړم ته په خبره پوښتنه کړم ما غواړم ته دوه تفاصیر وکړم کष्टा په مزګو کې د چای او غدان سره وساته خبر اخلاف اگر ته وای چې هغه په سیباتی هغه سیبې کای ما چې دلی دي انو څنګه سم ما ته دوه معلومی ته تا می دوه وکړې قال اوې صابری په جواب د ابو صالح سلام کې بصورتو ما لی دلی دي دلائل بی ما آغا دلائل لمی افسرو چی بری اسرائیلو ندلی دلی بی اغیل را ستا دا پیغمبره دلائل ماولی دو فا قبستو انو ما منگولی موٹیو لگو په پا موٹی سره سا پسا من اصاری رسولی پاگنخشی قدم دور علی گلی شی پیغمبر چی موسی علی سلام دیگو تیوی ستا په سنت ما موٹی لگولی از پاگی روانو فنبستو ها نما اوشت لدغا طریقستا پری بخدا وکذالک دخک رنگی سوولت خستکلی دی ما تا نفسی اقپل زرو چی ده ده دا طریقی یو طریقا و ادویم مانا سوا لجبرایل علیه سلام ده اصدق پو دلان دی ما خار را رواقستا ما تید دلائل معلومو نفنبستو آدغا خار ما واجو لپا نزخی کی وکذالک سوولت لی نفسی ما تخپل نفس دا خودلیو ا او مساالله سلام فذهب فین نه لکه یقی ن تع له في حیاې پهصب جول کې انته قوله وستادي لاې سا ما سره لاس ملګي ز به تا سره لاسلهګب توپو لګ دا مبت مشرکو دپفر شقته چې داوتڅو سره او ب کار کوي د موساالله اسلام خلق وتبو امه ما سر الله اسمله کوي اتبو دي بني اسرائيل سر الله اسنه لګايه باس باي کاډ وان ان لک یقینا سال پار موعدن وحق قرار دے لن تخلفا شارب خلاف کی کوله تاسو را وانظر ابرا الى الهك اغا خدای استا الذی اغا خدای زلتا چتگرزی دل عليه داغه بندګا اکفن ادریدل کی دیরাল دتګورا لا نحرق له خام قاب بس وزو دلرا ثم لننسف له یا بالو صوت دلرا فیلی ابی بدریا کی نسفل پالوزول سرال دا تعذیر بالمال شو فمال سزا ور زمان شیخ مرحوم پا تیراکی دا انگریزانو پا وقتی یو پیر مناظره لبوتلیو آو دا انگریزانو مولانو برا غلیو نا غیبی تازیر بیلمال نیشتی آن دا جمهور و غلماء و رایداد تازیر بیلمال نیشتی یو مجرم لسزا پا جرمانت تنشی ورکولی دا زمان بزب دی خونه دا شیخ سیفزان لتفردو پا دیکی آزان لاؤ ناغه دا دلیل کې پېښ کړل موسی عليه السلام بریسر تا سزا ده مال نو ور کړی ولا سوزولیو تاریدو خاجي لته بو بوت متند پرې ده ښا سزايبه اګولا عمر سوزول کنه لته بو سزاه اګو برو انولو مو محمد صلی بیت الله کې لوړولیو او دارن کې ابراهيم عليه السلام او لوړولیو رسو بل ارتراشي انبیاءك خوشه کل استا قوت و طاقت انما الاؤكم یقنا الحاجة تروازتاسو اللہ واللہ دے اللذی آغا اللہ لا, لا الہات حق دار دمان دا لگائنشتے اللہ سوا داغنا وسیا كل شئ کلاو دے اللہ ارشستا علما دا حیثیت دا پوئنا کذالکا دا کرنگی نا قصو اثبات دا سبا یعنی صداقت دا رسالت دا محمد صلی اللہ لا قَصُّ بَيَانُهُمْ عَلَيْكَ فَتَا بِالْبَ بِالْعَبَا إِمَادَ خَبَرُ لَاغِنَا فَلَسَبَقَ يَقِينُ الْمَكْتِيرِ شِوِينِي وَقَدْ آتَيْنَاكَ يَقِينًا بَدْرَ كَأَتَا مِلَّتُنَا دَخَلَ الطَّرَفْنَا ذِكْرًا قُرآنًا عَلَيْكَ بِنَّا سُورَةُ كَافِ كِيلُو كَنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّتُنَا عِلْمًا رَبَّاهُ خَلَقَ نو دا سی دیوه وَقَدَ آتَ اِنَاكَا يَقِنًا مَنْدَرْ كُلِي تَاتَ اِ پِغَمْبَرَا مِن لَدُنَّا دَقْبَلْ طَرَفْنَا ذِكْرًا قُرَانًا نا دا اللہ دا طرف نا قرآن ننه نا دلائل و تایدات پزان سر علی کئی کنا چه تا تا معلومی چه ناکار پیر دی چرت آخوا دی خوانده کی من آرادانهو فإنه يقناً ديما يحملو پورتكي يوم القيامة فرزد قيامت وزر البوجو خالدين فيه يمش بيدي پاغيكي وصائلهم ناكار ديلر يوم القيامة فرزد قيامت حملاً بارو يوم ينفقو پا كمرا سيبوكيوشي في سوري پوش بلايكي ونحشر المجرمين راجم بكم مجرمان يوم ازل پا زرقان تغيي زرقان شنوسترگو علا یا تخافتونا خس خس بکی باینا هم بمیانز دادائی که منگو ایرکو کوي خس خس کوئی از زخو پس پس کوئی باینا هم بخبل و کورانائی که اگر خس خس و پس پس بیسی ایلا بیستو تاسو درنگ لده تیر کنی پا دنیا که ایلا عشران مگر لاسوازی اللاوی نحنو عالمو من پوېګو بې ما پاګې يقلولنا چې داي یقولو اس يقلولو کبو کې چوي اوب سالو او خيار د دينل طريقه ال پرايکي الا بيستو درغ دت کرکتا سو پدولياکي الا يوبا بگر يورز څه مطلب دوکې سماخالته يوداي چې ناپوي راغې لك هر سو عزابي نو په عذاب کو پويږي وو پورا احساس و سرادي لاغي نسبت کم کوي دا زيادت هي او چې کم خلک پويي ډير احساسي و سره او خياري لاغي نسبت کم تا کوي سم مطلب دای ځان ذکر کوي چې خدای تابق لوق په دنیا کې نور راکړي نو يوي ډالي وي نه پويي لاس ل دنیا دا صالح جنته لصف زده ہوئی او چې کبه کې حساس وو پوهه هغه وینا یو ورځ من په دنیا کې تیر کړي درو نو په یو ورځ کې خدای پاکه مساله د توحید ذکیږي دا خپل عذر په اړه یې کا چې الله باندې مارک او دا قانون دې چې کله په سړي باندې سخته راشي کلا لوک دو شل کاله دیش کاله زور کاره سل کاره تیر کړي په خوشالو کې رد او تناسبت تر سکي څه وي او لاس راز ویلو ازو کو یا راز وانو چې کله فدای والد د دوزه قیامت سخته را لې رو په دنیا کې د ډیر غبرو نه وو لاګې ته نسبته لاس راز کو یاد یې ویر وځو وې الله په معذور یو بنت کی و او تا په لوخلو راکړل نه الله په دا په خبرو کېږي ها لزکه دا خبرې کړې روبلايټلې وي لاس رازې چې کب حساس او پوی او خواريو لا غي و ندا دې سختو پنېسبد پاني هغه د دنیا ارواز يا ورواز او مغتارا کړی را وېسئلو نکا غي تبوس کې استاده علي الجبال په بارد غرولو کې فقلت وایا يلصفوا وبل زئديلرا ربي رب زبا لصفل فالذول سرا فذرها بربدي الله عز وجل قائ ميدان صفصفه لا تراتيا تبنويدي پدي کې اي وجن ایو جان کاپاری ولا امتا او نو کاندي ایو اج ستوي کو گواله او امتا کوئی توي سمجل نبا پکي کاندي او نبا پکي کاپاري پختو کي منداسي ويقا هبوار یوم ازل پدغرز یتبعونت داعیا روان بای دای غبلون کی پسې اسرافیل علیہ السلام باش پیلووی لاعی وجلہو لبای کوگوالی غلرم حق بروانی وخشات الاسواتو او غلی باشی اوازونا لرحمن دو وجد رحمان ذاتنا فلا تسمعو تبناوری الا همسا مگر کشار ایس صبح بخبری نکی خواه یا وبا اذن پداغرز لا تنفع شفاعتو فائدہ بر رسي شفاعت اچاتا الا من الا لمن مگر هغه چاته فائدہ رسي اذنا کي اجازهت ور کړي لهو داغ پبارك الرحمن ورحمان ذات لو جاءو پبارك با الله اجازهت شفاعت ور کوي ورجو لهو او خواخ کړي هغه لرا الله وینا وادا توحيدي کي الله تخخذ تو انتا پو بارکیو اللہ بیاو لیاو نیکانو توجدل شفاعتو کئی خوا پر دا پوئی گئی رد شفاعت اسنی دے اور رد شفاعت قہری دے یا لو ما بین آئی دیم اللہ پوئی گی پاگا چه محکی دے دینا دی وما خلفهم او پاگی چه رست دی ولا یحیقونا دیرا گیر والنشکو لے بیہی پاگی با دی علما دی حیثیت دا پوئینا وانتیلو جوہو او سلیل بی بخنا نلحی القیوم اغا ذات تا چه همیشه همیشه جونده او نظام چله اون کنه وقد خوابا یقیناً تاوانی ده ملا اغا سوک حمل ظلمه چه زان بانه ده پاس راڑ و شرکو شرک پی پودی و گو پروت ته علیکه ده تخویفو بشارت وما ای عمل چاچه اکو من حال دا چه ده ایمان رانون کهو فلا یقافو اغا نیریگی ریې د دیرږي زلمن د ولا وله حماونه د کم دا الله نه سره زیاتې کوم نه دا دا بسی به کوم ځ زکه قآ کې وکهذکه د غرانګ ځلناو رالیګل من دا قآ ده قآن لستلیشي عړبي په ج وصرفنا با قسم پس رفنا قسماقسم بلو منږفی پهقرآ کې د ددي دڅزاګارونه لا الله هم ددي د پاار چې دا خلک یا تقونا اویریگی او یحدیسو او لهم ذکران یا پیدا کدا قرآن دیل رپندو فتعالاللہ اچتی اللہ الملکو چی باتشاد الحق پر اختیار ولا تاجل تادیم کو پیغمبر بالقران فذکوروا القرانو بالقبل ان يقضا ما کی ددین چې پراکرشی لای کتا تا, تا وحیه له سلدا واحد دو وقل هيا رب ای زبربا زدنی سیوا کمالرا علما پوয়াল ورادی سوالشته پیغمبر توید دي ردایکوب زای لا ګولې په سکولونو کالې چلو کې دا علم دی تا علم لرې کدا علم به ردا په بشکاو دا به چیټ کې کړو علم قران او سنت دې له غواړه سوال دا سوال نکې چې خو دا قران او سنت علم دې شي واکه ان په خپل سکولونو بډونه لګولي ربي زدني علما کوم علم حلال او حرام په دې پیژني حلال او حرام دې دې پیژني په قبر سوال کوي دا علم دې ته او ولر دے کتاب دے اوار سوف کئ ا کدا علم و لازمہ استادان ب پدئ کہ کافر علم قران او سنت علم اگ ته وئی چ پائ کہ قال الله او قال الرسول وخا ها پلہوی معنی لویز کہ شریک و سرا اصطلاحی معنی د علم قران او سنت ها پدئ پوی گئی کنا اچھا ولقد آهدنا يقنا من حكم كرهو كم حكم كرهو ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين ولقد آهدنا يقنا حكم كرهو من إلى آدم آدم عليه السلام دا من قبلو محكي فنسيه غير کرو ولمن جل له عزمان او نوم ده منگا آدم علیه السلام لرا قص چه قصدن داو نای واسقنا كلاكي ويمن الملائكتي فرشتو تا اسجدو سجدو گوي لآدم آدم علی سلام تا فسجدو فرشتو سجدو لگو لطولو پيرو إلا إبليسو مگر سجدو اما این کاریو کو فقوناو ای من یا آدمو ای آدم علی السلام این نها ازا یقین انده ابلیسو عدوون دشمنده لکستا ولی زوجی فلا یخرجن لکو ما شیطان دی خام خواهون تاسو دوالو لرا من الجنتی داغ جنتنا او کوی یستی فتشقا نو زان بستره که د دلیا په کارونو یا وزان نگتی نو زان بستره که خواه و لگا دا دا نا دا مشقت نراوته ده نا شقاوت نه ندخا مشقت ستڑیواری تاوی زان با بیاستڑی کائنو از شقاوت بدبخته تاوی با تا بدبخته باشه نا بدبخته نه زان با مصیبت چی واچه اِنَّ لگا یقنانستان پارا اللہ تجوعات تب نوگه کیگی کی فی ها پا دی جنت کی ولا تاراو نببر بندیگی وانگا یقنان تبا لا تزمعو نتگه کیگه کی فی ها پا ولا تتحا او نبدل گرمی کیگه کی پا دیکی فوسوسا لمسا واجولا الیهی آدم علیہ السلام دا الشیطانو شیطانو الیکن لمسا کموا دا قال ویوی یا آدمو اے آدما هل ادلو کا آیا اخیم زتاتا علا شجرت الخل دی اغونا دا بیشوالی کدی او خوالا بیشبع. سورہ عرب کے اور تسوی تیسکا مالک ہے کہ دا دیو خو رنو فرشتہ شي آیا وته بادشاہ شي دا باندې شي رزلت ور تسوی وبلک او خيب زتا ت بادشاہي داسي بادشاہي لا يا بلاچ نژړیږي فاکلاو خل دي دوڑو من ها دا غونینا فبدت له ما خارو دي تا سوآتو هما عورتو نده دی دوالو وطفقا شروع شده دوالا یخ سویفانی چه گردلی ما پا خپل زان بمورقی الجنل پانی ده جنات تو اخپل عورت پد کی خواه؟ ودی ده پوی که یه سمد لم گردل جامو بزان لپا خپل ها که که ده آدم علیه سلام خپلی جاموی لگه ده گردلی سمد لپانی را شکولی اپا خپل زانی تپلی لدی لپارا چه زخکار دې د پوری کای او ربت په افسان له ګندل کای کسب بکای واسوا ادم او خلافو که ادم علی السلام ربه د حکم د خپل ربو فغوا الوزان پریشانک فغوا ان چه سی قوت لا غایونه کرو شو مقصد داونر اسی دو خلق د دینه استدلال کای د دی خبري که آدم علیه سلام گناه کرده ونی عصوی عصیانا نا فرمانه ایتا وینو گناه ده ده بیا فغاوال آنو گمراه شو نه نزدیا تا پا مانه اگه آنو سا پویگه تا نا پویگه موفا سرین با گوره ادا پیغمبرانو پا ولک عصا ما نا په پښتو کې صدا خبره نه خبره نه منل لسمه آدم ادم سلام د خدای خبره او نه منله خدای ورتصویر ولا تقرب هذه الشجره تا ملکلو لو ادم علی سلام اغو نه خوره ده د خدای خبره او نه انوالکتاسو اول داتاکی باغو گوریلاتاس دما محکی اوی کم زی که می در تا اوی قرآن کی کم زی که آیات در تا معلوم دیل کمو وَلَقَدْ عَهِدَنَا اِلَى آدَمَا سیم نمبر آیات ایک سو پندر دالی کا من خکم کرو آدام علیہ السلام دا من قابلو محکی فَنَسِيَا آدام علیہ السلام یئر کرو وَلَمْ ا خدای وئی مانو مونتے لهود ادم علی السلام پسڑ عزمن قص اراداع ج داب ز کوم یویرو له ادم علی السلام پسڑ کے الله وئی ما د د خپل خلاف ارادا و قص لب منتله قصلا ارادتا نوکری له نو اس به ترجمه کای و اسوا دے پلو گورئی و ما تا گورئی کھ پمانہ سان پوی کے اخ پلزوی توی تو بچه ورشده